Заснув. Робітник у сіренькій кепці кілька разів обережно підходив до великої постаті, що розляглась на межі, і знову відходив у сусідню межу, лягав на ній і теж куняв. Нарешті, коли сонце почало вже ставати червоним, немов одроботи за цілий день. Степан Петрович прокинувся, вийняв годинника з кишені, глянув і злякався. Було вже по шостій. Шахтарі вже десь повернулись з роботи і, мабуть, уже вечерюють. Степан Петрович розтер рукою колюче, заросле жовтою щетиною лице, неначе вмиваючись, закинув клунок на спину і швиденько пішов на дорогу. За ним через дві хвилини потюпав і робітник у сіренькій кепці. Дійсно, шахтарі з даної черги вже повернулись із копальні, Деякі вечеряли перед хатами, деякі грали на гармозці, деякі п'яненькі уже співали або сварились. Степан Петрович забіг у крамницю і купив дві пляшки горілки. Потім повільно пішов вулицями, вибираючи щось очима. Нарешті вийшов на невеличкий майдан. На ньому стояв пам'ятник Сталіну, коротеньке погруддя із якогось сірого матеріалу, а біля нього кроків за десять були великі бараки для шахтарів. Перед дверима їхніми стояв довгий стіл, за яким ще сиділо душ сім шахтарів. Вони вже, видно, повечеряли, бо перед ними стояли порожні миски, а люди корили. На одному кінці столу, на окремому ослінчику, сидів шахтар, скиливши розпатлену чорнобуру буру голову на схрещені на столі руки. Перед ним стояла велика пляшка горілки та чарка. Шахтар, видно, не спав, бо час від часу водив головою з боку набік, підводив її і знову падав неї на стіл. Степан Петрович підійшов до шахтарів, потягнув за козирок кепку і сказав «Добрий вечір, добрим людям! Чи дозволите по-дорожньому присісти до столу? Вашої горілки не питиму, Бо моя скучає без ужитку. І він поставив на стіл пляшку із знайомою всім наліпкою. Сідай, сідай, сідай, охоче заговорила кілька. Здалеку, земляче. Та здалеку. Забився у ваші краї роботи шукати. Водиться таке добро у вас, а сам, сівши, спритно вибив із пляшки корок, вийняв чарку з торби. І зараз же налив її по вінці. Операція ця видалась присутнім такою серйозною і захопливою, що запитання його лишилось без відповіді. Подорожній взяв чарку і з побожною поштивістю підніс сусідові із рожевим і круглим, як спіла цибулина носом, і крихітними очима, які не відривались рухів земляка. А ну дядю, сказав він з ясною сердечною усмішкою, «Заспокій, мою коханочку, щоб не скучала, поцілуйте до дна». Усі засміялись і аж головами притакнули. Правильна діалектика. А дядько із цибулиним носом делікатно взяв чарку у чорній від вугілля пальці, лисуваті на випнутих місцях. Попередливо крекнув, немов трошки соромлячись цілуватись при всіх. І тоді припав до чарки жагучим, ковтливим поцілунком. Коли в ній не лишилося нічого гідного його жаги, він поставив її на стіл перед подорожнім. Той знову налив її повінця і так само поштиво та ніжно підніс другому сусідові. Ану, кохайся, і ти із нею. І коханці, і кандидати засміялись ще веселіше і поглядали на подорожнього вже зовсім закохано. Ну і славний же діалег. Та так кохання з трункою та гарячою коханкою дійшло аж до шахтеря з покладеною на руки головою. Але тут сусіди на запитальний погляд діалектика зробили йому головами знак, що цього чоловіка чіпати не треба. Та в нього, мовляв, своя коханка є, і показали на недопиту пляшку. Тоді подорожній почав новий сеанс у супроводі сміху, вигуків, живої розмови. А коли перша коханка вичерпала свої сили, на її місце вилізла з торби друга, і зустріли такою овацією, що патлатий шахтар наприкінці столу підвів голову